توحید ادلہ تخویف ادبر شبے جدا لفظ و متشابیات اندے اور تعلیم بردی بات ان ردول شباہ اور قصرت دولت سدمن و فائدہ من ندی بہت دیم ایسے کہ دعویر توحید و اپائے کے خباست تحلی کتاب و درم کې داور توحید او صفت حقیقت عیسیٰ علیہ السلام بہت دیم مضمون اپائے کے دعویر کتاب و پنزل اس مفصل دایمه انسان په صورت وا تنظیم مجمعات کې هغه قوانین ارباو عقیده قران قانون سنت عقیده ایمان او قانون سنت قران اور کان فعال لگون. با تنویر دو دو دو او قضې خپل مان لګول هغه باې دو روشنایی او تنویر بدر او احد او بدر احد کې شکست کثرت مخور زه تل دي اصول او پابند وای او بدر کې سره قلت نو فتیات شوي او به حالت یهودو سورۃ النساء دره سهو داود سورۃ بیان داور مسلحه ان مدته لجهاد و توحید یا امت کے عقیدہ اصلاح و شوا د دوار سورۃ نو کہ بیان عقائد او دین سورۃ بیان عامه رو جڑا کیندې بعد معاشره کور کې گزارت او مطابق کواریز اسلامي شي د صورت کې اڑارګار بیان کړ چې په نړی سره معاشره دستيږي سورد دې یو او ورسې کې وې 15 آیتونو او په نړی کې ښار ساتل د دې معنی نه انصاف او کای په نکاح کې ماهر وږي په ټولې سوو مینال کې د اوتامل مور کوئی ایسې مقرره پیې نه نه تان سه جې روانې توای شوې په هغه د الله قانونو چلوې دا نه بدفلیت او څه سازاون اور دنیا کې زیات نشي د پلاران عزت او کيل دان سر عمان کها واو قوم محرمات سره نکامو کوئی معاشره برواني شي دا نه عمل محرمه مګټي زیاتای مکو ای فال کوذ کوي امیر دې بیت صلح بین راشاعر کوي توحید وا ابو الله در چې نه د توفیق و منان تو اذالے دچن شپ بار دمناقکان اذالے دچن دو رس دپار دے هجو به دې مې څه شور وشا اپاړی که ته احکام بین الرای و ریت اغه حقوق چې امیر باندې دي ان تو ادره او حقوق پر ایت دی اتي الله او رسول او علماء من کوله نظر حق پر ای فرایض ان تو ادره مانات او فراییت فرایض اتیو اللہ و رسول اللہ علیہ مینکم دیم حکم رئیت تا خضور حدرکم زان تیار ساتی ار وقت جہاد تا اور دیم حکم فدیو قاتل فی سبیل دا اللہ دین کی جنگ کوئی رسکے گئی ما سلورہ حکم احتیاط القتل آغا گوری چلا ایک دا قتل وی او آغا گوری چاگا محضور الدمی زا قوینتو المنی پیلن اصلاح النیت د مال دولت لپاره جنګ م کويprincpum alhijrat o hukum da salat atam tikammal fatasha na amal ke da allah qanune chale je de atam qanun ta te ma nabiy ur salam ta de qawane lo hikmat beyani walawla fazlullah alayka کنو اے میرا بانی دا اللہ پتابان دے او رحمت فضل دنیا کے میرا بانی اکرائی چنبوت درکو او رحمت قرآن درکو قص کرے گو ٹھونی دے نا چی خطا کتا لرا لیکن تاسا قد خرائی کتاب دے و سنت تی دی کوشش کو چی تا دا حکم رستو کی یا دا حکم شریف دے نفاظنا دا جاری کوننا د منی کی لکا با کسان نزدیک کوشش کو کیا گئی بجرم کو چنبیلی اسلام معاف کی انو خطا کوي مگر قلزان انو سان نجي در pore تاتیس مطلب دا چې ته حکم د الله نازس کې نو یری حق بیانې نو یری گا حق بیان کا اور دایره مقر چې دا گندې ضرور دی متبر دی متبر نقصان را رسې یا دا یرم کو جذما کورانه به خراب شي کورانه خکېږي په اجرات سنتو ان ملوقوت او قوت الدین ورو لري دین مطابق ده چې دین نافذ کې دین اجرا کېږي نور لري ده صله الرحم به لتباع لا به ابتداءه موځي شي بلو اړخ وا پدې پاله چې اوسره د سنتو مطابق د قران سنتو نا بسر تعلق خصاتا لا بل ابتداع دانا چاو سرے دے شرک کئی بیدت رفض دے کئی تو آزاد محرور دے کورا میں ما اے ضرورنا بعد خلقو دا شیطان دا شباہ چاہی مراد دا گمراہینا دا دیشو بے جواب دے چا شیطان دا شباہ ارتا چاہی چرک حق دے بیان کر نا کورا میں حق دے بیان کر نا جنم نو مطلب دا آیت دا دا دے چطو دا لحظ کتاب بیانو حق و باطل تا باطل او حق تا حق او دائی او شای نکیرر آورده ومای درونکا در من شای انقصان نشیدر کولے دا مخالفین تا دا حص ذرہ مطلب دا دے چطو اجرال قرآن سنت کو لگا بعد خلقو تداد شیطان شباہ شیخو قرانه خرابيږي دوستي خرابيږي هر هغه الله تعالی نه کتاب ولحکما اذريكه تا تا پوها حكمه مفول لغله موضوعه كما و واعتاك الحکما حکمت پوها اوه خل تا تا غسکا چې نه ته په دې دنه کې ادمه را باندې الله تعالی په روز اگر نپاس کوا ما لم تكن تعلمه ته دلته بعض خل غلط معنا کړي ما و عام دي وی خل تا ته هرسه دا معنا بعد مفسری روته په رنگ د شیې نو څو یاده کې یو ملا فاطمه چې دا حسین الکاشفی هرات کې هغه تقریر کو دهراتو او چکر او در شیع و جلوس بو او آغی جلوس کی بو شامل دیده او بازی کتابونم دا غدا سی دیدی تیزی شیع و پتاید کی دی دا کتاب کے دا تفسیر کی دیدی چی قیطه اے آپ در من ریختاف آلم تو بیها مانکارو ما یکون میرای تکلللم نیو ساس کیا بو اللہ زمان پا حل کی اغرد ہو دی نوزب آغی نفس پا اغید پا دیلان دی اگلی کی داگر تفسیر لندے تفسیر حسینی خلق کو دیر مقبول دے پا جنب پایی چی دا دا چا تصمیف دے پا آگران دی و را غلو مرا حسین القاشف الوائی دی خلق پایی کی نا خان مقابرہ چی پلانی تفسیر دا دا پایی چا تفسیر و علی صوب دا تفسیر دا مرا حلقا شفلوائی دی اوہ بدا مانا کہلے کہ وہ حلقا دما قطرہ در حلق من رکھتا فا علم تو بحا مکان و مائکون یو قطرہ لو بو زما حل کیوا چولا لزو پا غیبان دے پا مکان و پوشن. دا تا پوشن تفسیر دے چاہدے نو سو دس کے للا سین مردے دو سو او پر روز کے دنیل السائرین مالا غتر جملی کری دا اماوازیف کری جیگر دا تفسیر دے دے بعض انہوں تفاثیر دی خلقا غف گوڑنیا ناگشتے لیکن دا تفسیر خلقوں سرا مشہور دا رنگی اتہا مبل میلے الرافد دے او مقدمه تفسیر حقانی کاری شین تفسیر پڑھ شیو ظاہر به خلق دزان سونیستر کولو دا تفسیر په هند کی چاپ شو دا کتاب دی انوار السهدی اغم وای ځان انوار السهدی کی وې راولې په دې نو په یانوار السهدی چالي ا دبل کتاب دے روز و شهادت د شیدان روزا چې کوم کربلا کې د پاغه تاریخ کړي ناګیم مغزول الانسان اخلاق و شینین دا د دې کتاب لري انوار السوری کې دمل کوم زواد گندونه دا گندونه راځم کړي دي دا اکثر چې مامان بیان کوي دا داوی شاعر مفسر کار دي او علّمكم ما لم تكونوا تعلمون سورتي بقره کې تاسو یو آیت لوستل او آیت یو کول شیتم اما یو پردوسم ما ویل کې ولته چې پېښوم وعلمتم ما لم تكونوا تعلمون دا معنا صدا بقره دا ما لم تكونوا تعلمون بیا قرائې مې نن کا سورتي نام اَنتُم وَلَا بَاكُمْ بِاقْوَالْتَمْ مَانَا اُقَى اَرْصَةَ يَهُودُ تَخِرِشُّو چیزا ماں مانا عاما که یو صد یو پر دوسر صورت بقرکے دعاقی دو صد کم سابق صورت بقرکے اور دونی آیت تیز صورت اعنام که بِاقْوالتَمْ دعا مانا ایک آؤ که نا کیا ارزا ہے کہ دعا ماں مانا عاما که نا برده کی موقع وَاَنْدَرَ اللَّهُ ر قال رب بدايه کونده درکدارش منځي اوې تا تا احکام ما بار تا احکام لري چنه ته په دېونکي باور يا او زمينه باندې الله پتا باندې لويہ بیا د ه دایو لوي شفا دا د وخت نه شیطان جوړتري دا په ذهن د مسلمانانو کې چې ګزارا کوا حق مبانو نقصان به سی شي قرانه به خراب شي خدای پدار وای ڈلب از اکمشی جماعت بز تسنسی نبیہ جواب کئی نشتہ اے فائدہ پڑیر جرگو دائی کے چیزا تاظر جرگے کئی رازی حق نجاری کئی دین نجاری کئی اجرگے کئی نشتہ اے فائدہ پڑیر جرگو دائی کے مگر آغا جرگا چی عمر کئی پاگے کے بے صدقت ان پخار چ جرگا کئی چیز جماعت مجاہدین و تنزین دپارا رازی کسرا جمع کئی دارنگی دا قرآن دا شاہد تا پا را دیچی سراجم اکنی اصی بجرگی کئی پکھنے پکھنے بکی گئی منگ دا سرکرہ منگ دا سرکرہ تا پول دا پکھنی اوکی نتشکرنگ گئی دای چر جرگرن لکڑے چر جماعت تنظیم دا پا را دیچی سوکو را دیچی را چاروکو او معروفین یا بیان دا حق یا سمو اللہ اصلاح بین الناس یا سمولپ من زال کو کې د خلکو کې بدعت دي شرکيات دي سوره سمولته وي خلکو له وي وای شنو خو کوي هلو کوي دا یې جرګه چې کوې د درو یو د طاره چراده د جمعات ته پاره سو راتلګو په نوو دیم دید پاره چا له ګړې ملکي شر به راضی جی پتے ملک دورا اکو ابیان اکو درہم یو سرے در قرآن سنت نمخالف شہر ہے راضی جی اگتا جرگوشی کی سمیتی دادری جرگی فائدی نور از گف شبتے شون باقو کئیو مرہ باقو دو در کئی او پیلور تشو بشار د دې جمله شربغین مڅ کوچځي او مې په ذالګه آچا چوکدا کرونه د پاره کوشش تردا ما ته دا الله سمنا ضایق چې د جماعت تنظیم د پاره راځي چې سراجم کو مجاهدین روان دي هواله پیسي ورکو طالبان روان دي راځي چې سوقو بل ته وي کولو کو نه ځان به ډېر اوکی دعا کرونا پارا درزا منتے دا اللہ دارنگی کہ جلسہ کئی نو سر رو پائش پائیدہ نو دا اللہ درزا رو پائیدہ کی دارنگی کہ دیو سری اصلاح کئی نو پلالوری کئی پیسو اوکیو دا اپنی دو جرگہ دا بغیر در پیسو نو کی گئی نو دا اللہ درزا رو پائیدہ بیانو کی نور بکموندتا جرلوی فسو فنو کی ذکا معاشرہ پا دیتا باشو خرابہ احکام ذکر کئی او منز که دا بیان کئی چه معاشرہ درسته کستاسو معاشرہ دا سی چلونگو ایرزاکیل دا جماعت که مخک کول دپارا بخبر که دارے پارا بکار که او منز که مجاہدین دارن جد علم حاصلون که دپارا امداد که دارن جد خلق کې شربت به نه فارغي نومون غلا غي رات کو خلق کې د غم غازی تباشیر نومون غلا غي اصلاح کو چونکی مسجد د سنت طریقه را نو بیان کوي د سنت خلاف ا سو خلاف کید سنت او پیغمبر خلاف کید سنت سنت طریقه دا چې جګبه دی خو رسول له کو راغلي کو پر با دیور باندې ندې پسې مو تفصیل تعدید روان کا چې خلاف کئي ازګی نه ګل شپه پوری اذرو خاصو چې خلاف کړي پیغمبر په ځان او چې ظاہر شه د تهادات بیان د ہدایت او توشو ہدایت معنی سنت او تابعش به د غلاري چې هغه سره مؤمنانو په ایمان مؤمنین مشتفیده که مشتقی باندې حکومتی نظامدا الا ته حکومت زربته او جاهلن سمانه د میواله د وجد دینا چې د جاهرو دا رنگه مشتقی زربته كاتبان د میواله زکو چې د غلط لیکی کړو ته مشتقی جون کومجی نزو حکم مبدع سبب اغا مبدد ہوئی دانگه سبیل المومنین ماناسه اغالار چه دیمان و دیمان پرانا بست دا روان چی ده بید اغالار چه مومنان چه مومنان دیمان پرانا ازدکر دا یعنی قرآن و سنت نیزدکر دا یا دا مومنین نمارد فرد کامل بیدر لارز صاحب او ذکر کلا ذکر چی فرد کامل مرای دی نو دوارا معنی مفسرین کئی پید بار دلوغت سر ڈومب نئی معنی را او پید بار در خواهده سر که مومن نفرد کامل و اخلی اروان شب بیدر غیلاری که صاحب او و صاحب او و نتان نظام اسلامی دیتا وائی کرا دیت اسلام جر بخخل یا سو کسا دا خپل قوموم کال له ساربو ساربرا دی یا کسا جی پداره راوړو د نن مې دغه کی کار وازه سی له شوروا ما ته ای ذمہ داره غلیو چې مونږ یو پر عمل کرا دي ما بالکل خبره خدا درته چې دحریت ته نو هغه په سبب راځي هغه تمه خلار اورای کنا یاو سارے چی دیدانا پی خورتا دی او علب ازی چی صدق سم بھی کانا چی صدق کی او بووی دریاب بھی یا صدق کا نستشعی بھی نشیت رہی دعوی چی پر دریاب پوری کی گئنو علب ازی پل ویدانا یا کشتا ہے با غیر دلار فنی شیت رہی یاو ما کم ملکون کی دہریت نو آد دہریت را لار سنگ سمش گئی وار داو تاریخ لو سر غلی شک مای طعامل کې د حساباو اول بدی بیان شو نو کله چې خلک د حساباو نه بدل شول نزر کې دا له چې دا دین کو حساباو راوړې ادا وټول جنجو دنیا پرست نو غي دین پر خپل د حساباو په نامي سبب د زهريت ده په دې مل او سری پیدا شې ده اوغل حساباو په دنوي کې ځبن لیکلې او لار جوړې لال امره د زهريت نمولا پاکار داری که مو داغا سری ردو که چا مو دودی دی غلیشو ویجی مو خدایی کتا بلو پاکی دنیو دائی کو نیو چینشتے پکے داغو کمکلو تو چینشتے داغو یقنی دیری کنی مطلب بلده ما تا خدایی شو ایل که مطلب بلده میاوالی که دماغ مناظر و دیر پاکوار نماغو کتاب پیش کر ناغیی بای مطلب ہو از دا مطلب اغوله ما بارت ته سنگو مطلب برده یوانی او زمان درس که بناسو خود سازه جمعی نئی کتاب و نئی سلسطی آسی وقت درس که ناستو اغرا پاسد ما تاوی مینو چرده ما تا پریده تکینا لا منادره تنشکوله ماور تا امی پریده سکت تا سازه جمعی او خورشتی سی دا ما تاوی پریده دا زره بحث کوم ما وته خاري ته زه خرڅي وای شي او مناظره بازه کوم څنګه شي کولی زه خپل کومه ته یارت سشر دې جواب کولی ما زم ما په کورسایه کېنن وګر پنجاب مناظرې په خادار چې موږ مق... مناظر په کورسایه نه مقابل کې بلنه په کورسایه نه اسو لږ لږ منټه نو هر مناظر با بیان کو دو پختانو مناظر نو اغای منڈا چر ای شور جور کمگوڑوشو میت که با سالسان ناز تو گره با پرتوا لس منٹر چر مناظر با بس نماظر پدا آقا کینا سیدا آقا چر لس منٹر نمبر داغر آگئے انوائی تیرزن جاؤن نستاخذ سارب بطفیلی اوکم نغه ای کاندلې ورو ته مې مطلب خورې زمام مطلب ور دی زمام مطلب دا چې ته راغه کې دې به نکاح په دغه ځای ته راځم تاسو خپل سر و دوم نغه ته مطلب خورې ته راځم مو سره دوم زه کاندل چې مې خورې دا چې دا ور ظاهر لفظ دی اتاوې مطلب ووره آنچه طالبن جمله تا مارا نو سوال یې وسه یې مطلب نور دې بعضې موضوعيان د جا کوي دا د موضوع څخه کلام شو فوي نه اره د مطلب نور سي دا داغه جواب دي ما یو زره ملازه ته دې مطلب بل دې مېتانه تاسو مسند امسند له جمله کېشته مای دا قیدر چه مصنع دا مصنعی جمله کی نو کلام تامی او پامینز دی که نسبت مطام شا مطلع خبر شته آو مای دا خبر چه جمله کی نو کلام تامی زیدون قائمون دا کلام تام دے دا محلق بل پسپوری نده مخی رستو پوری کل چه کلام غیر مشروط وی مصنعی مصنعی پکی موضوع محمول پکی نوتره خبر کو کی نو ایت تا کلام تام وای علماء ا دې تعلق په سر لري ته ما ته څنګه وای چې مشکورولا سبای سره خدای ته وای اند تعلقن نو ته ورته وای ما کی سوې نو کې هغه ته اړیک چې کار را وکړه و براله دا مطلب چې دا تا کوم د علم تکړي چې مشکورولا رستولولا دا کلام معلق دی مشروط ته څه ته دوه نداز دو قرقی کله تا مخنی دی لستی کله تا روسری دی لستی کلام <تصفح> تام تعلق د ما قبل ما بات سره دا معنا نه ده نو همدام چې بده نارتاوی ما, ما ده تاسو د مجزی باقیدنی او تاسو کتابونه خورونکی نه لای به وکی داریه تلار بس وار فتاش اوسم جن دیدی وارکتاشا پر اپیدوز اللہ سڑمشو ویجی دعا بوکم اگزو مائخا دیکھ سرے داغن کتابوں نے شاہی کوئی اگر را فزین نیوک نچرسی کار دے نچرسی کلیوی اتو گھڑے کولا بعد اطلع گئے جوئیم جوئیم جوئیم جوئیم زیادہ نس جرسین جڑ کر دیدی چرس ہم سکولی دی بعد ہم خیزی <تصفح> اوہی جو موجودین آغ کتابون دیو ہوا ہے عمل پی کے ملک فرے چرسی کر کے ڈاز دی ملک کر لے موینین مرات نصابر ازوان اللہ تعالی عالم اجمعین اوہی آغا سوچ خلافی کی دیو سنتو بازائن بیان سنتو سنتو اروان شو بیداغلاری چا مومنانو پیمانا رستیوا بیدلارن صاحب او نو ارودلرا مختشوا او مورد جبباریت پیو لگید دیچو اس کم طرف تزیر اونگوارو ادارلون بسنگی دنبی کو جان نمتا نیپی دوبار او بدزائے بای دیدو مقام ام دارے نوکی دی سنت و بیانوشن نو دو توحید رسالت او توحید گواری او دیگو قلب المخیخ <سؤال> قلب المخیخ <سؤال> یقینا الله <سؤال> بخنا نه کئ چې شرک کوي د ثرا ابه کې سیوا دینه او اچاره چرداهی بخنا اچا چې شرک کو د الله سره نغتا شرختا دې بای دن دې چونکی دم تکه د مشکین زرا او د مدینه خلق سره خطاب نو د مشرک چې دوه دې د ګمراه نه لکه ما ذکر کړو د یهود اپا رکھے اما یو شک باللائف قضیف قرائش اما جواب کرو اما داغے تفصیل کرو دار انگی زمشیقین و چې مشک چه مشیق بای ما نشر کئی دازک چا گمرا کھڑے دی انت درون نرا مدد کوئی بیدالانا اللہ ایناسان مگر مڑا اگرن معنی کی نراملت کوئی پخول حاجتون کی فریاد کوئی راغواری ان تدعون نراملت کوئی پخول حاجتون کی الا اناثان مگر ملو اناس معنی خلق گرن بعد خلق دے اناس معنی کی درگاونا او باز خلق اناس مانا کئی بوتان ابن پر دیر آئے کے صرفا مانا کردہ آغا مانا کئی اناس مانا سوک ده اناس مانا, ده اناس مانا سنم اور ابن قال علی بن نبی تلحت وزرحاق عن ابن عباس ده ابن عباس نے کم روایت تھی ابن کسیر جلدی اول صفحہ پینزی سوا پینزی پانزو سو اللہ انیسن قالا یعنی موتا نرہ مدد کئی مگر مرد اسم دعا ابن عباس مانا کئی را ابن کسیر پینزی سوا کر خاوالا آغا مانا موتا کئی مرد نرہ مدد کئی دیمشکان فکر حاجت انو کی بگر مرد داری مبارد مانا کرنی دا, دا اناس صفح دو سو ستان نی درین جل کے. کامل د مبارد کتاب دی خلق دا لفظ غلط کرنی دا مبارد ورتا ہوئی دا کوفیانو اغسرا زیتے کرنی اصل که دا مبارد دا لفظ مبارد دا تبرید نی دا تبرید غصولتا ہوئی امبارد تا مبارد خکوئی چاغبا د مقابل خبر او اصوله غوړي له منشر دیو اجته مبرر دی لشي مبرر ترجمه منل ساين کې ذکر کړي ده دا کتاب دی کامل درې جلد کې آغا درسي و محمد ابن عزيز بن عبدل اکبر دا مبارد بارکی دا خل کو قول دے مارا المبرد ومیصر نفسی کی مبارد دا قبلزان گو دے نوری درے داوگن کتابی ندی مبارد مصبت تاوی یعنی آغا سرے چے آغا حق ثابت تای آغا بنا پو کامل مبرد درہم جل صفح دو سو غنوی کی کردے المواد المواد مبارد او صالب دا دوار دیو کلی دوار دیو زمانیو دو ادوار امامان دا نحی صالب دیو روز خفاو چاہتے نتا پوسکو رولی خفای وی خلق کو احادیث دکر او حدیث للئی امون پا قال او کولی کیختی او کتاب تصغیر کتاب ما ین صرف ما لا ین زمانه جی ولا جی کتاب الشواط کتاب الامثال کتاب الامان کتاب القواعد درس علمدی داغه کی د مبارد ګل کتاب لید یو کتاب داغه الرد علی سی وے او تقریبا زمانه وا لیکن یو زمن جیسونا دا بيو کړی کړی واداننا في بلدتن والتقاونا عسير ان تنا سالبن والمبرد من دا يوکري کی او زمو ملاقات نشه لکه څنګه چې ملاقاتی زشه لکه دا رسول دې لولې ادوار ایمان نه جنا هي ليابرن ليدلې وعبداننا في بلدتن والتقاونا مبرد دا تبریغ نرے مصبت تحق او تبریغ غصورتن وئی چونکہ اگر دا کوفی نا ہے خلافو بسین ہوا او سالب دا کسائش آگر دا دا آگر کوفی نا ہوا لیا دا بسین ہوا امامو بلد کوفی نا ہے امامو دے دشمنان آگر مبارد نا مبارد کر پیر روشن نے پیر تاریخ نو مانا کړه الله نوات ان يدون من دونی نر امر کئ د مشغان سوا د الله نه مگر نو امر مگر شیطان سرکش ها شیطان سرکش په لړ کړه الله اوی شیطان پهونیوم سربلانو نه په مقرر بندیاو کې وځو خپل تابع د لاسم چاله دیره په دایو کړه په کاچ زالم ځای کې بس ا دې شاته وو دی وا دې واڅرابو خوځه قضا فضا حدیث کې را دي نبی السلام منه کړه د قضا فضا د سنونو د بوداینا د زړکونینا حدیث کې قضا فضا چیرای دي دا شیطان په ملک کې فش عکیدو له نورو امر لري جن ول عمران غم او خادی ول عمران او شیطان عمل ملکے شکر اموالا ران کرو زب بندہ شکر او تنوک لکھو دے ہر ذائقے بقبر باندے چوننے لگے دلیوہ ہر قبر پوکشی ہو او دیان اس عزیز کی راجی چی کم قبر پوکشی نپادر احمد لکھوائے بندشی صحیح مسلم اول جلد صفت دو صفات مدخل ابن الحاج جرزہ مصدرکت حاکم کتاب اور آثار اوصل افتم صفا، نسائی دریس او صلو اتیابی ماجا یوصل ڈیارلس ابو داود یوصل ڈوا مصنف او شیبا سالسم صفا ابو داود یالیسی دریس او پردوس دو سو یورس دو سو آتا صلیق طریقہ محمدی دریس او شپاک پردوس جوہر نئیرہ یوصل یورس کبیری پیندس او پیندس پردوس عالمگیری مقصود ایمان سرقسی بیم جلد دش په دې ټولو کې حرام دي په قبر چنه راګول دا ان کې د قبر د پاسا سورکه خون متخلد من حج ډېر جيل د 200 ډېر جيل د دې اتر سو یو کم سره ایغاس الله فان یوصل شپږ پته یو څو ملوص سو وړه کومو د حقایق یوصله مجالس وربرال د 200 سره یوډیش کبيري سو 30 شپږ مسند دا بغوانا دیسوا یو کم سلو و دی ٹوڑ که دی قبر دا پاسا گمبت جوور چونه حرام دی دا پر امل که قبروی والا رانکڑیو شکلوی والا رانکڑیو قضا و فضای دا سن پریدا دادا پریدا دا رنگی یا اولک پا جی شو نابط او اید سپینو که رو گائی واشوالا نرائی ترو کالو واقع یو گائی چوالا چه کلب او کالا پورشو بیا باغا ہو گئی پاچاسی بلے والکران پاچاسی دن لازم تنکا تریخه کتریوا آغا بیا پاچاسی باغستا دارویں گی در کفن ٹوٹے ایمان سے پزمکاو دے لیپکار نو تان بیرال نو بے ٹوٹے ٹوٹے که نیمان سے تبای خوکیو آجو در کفن ٹوٹا نیمان سے کفن را پٹکو بعضی پر غلافیو دنانی کفن سادارو آئی چیئی بعضی سوکی یعنی مره و لی خراب کرو و وادی و لی خراب کرو دو خود و شرکت شکر و لی روان کرو دا دیره کی جنبکتی شکر و لی روان کرو دا انگی خادی و لی تباہ کرو کوئی دن با قیدا ناغذمانی کی روٹو ننون روپای غوی ا روپای کې کوټمږي نو غوړ غوي کې په امام صاحب وکړه په پیړای ناس پک کړي مشران وکړي ناس یې ده نو روپای ډاراله شي نو هغه کاري د پاس به ټان ټان ټان د چې څنډه په پوره جنو نو پوي روپای به نو چې اته د روپای په شې له تا له شې دې شوې چې دا یو ریپای به د لرور حسابله اپ سودا کیلا د خره د ازادي دی نه سودا هنده ته بتال و بتال بتال وایږي دوستی نه پایداره کی څوته او بل په غواله مونکي کتلې زه ته حدیث کی راځي نظر وا تعالی حتا یذوق واسیلته حضرت یې جو اخیذی ته چې دیم خاون ستا خپل غواله ته غواله نو دای به زمينه مثال لاغه دې دیم پر خپل غواله سکل نو په جیمی کې به شربت ته ګوري کړو دا توره ګړه جیمی کې انا غدا راړ دکور خاون د جینی طرف را مدالعت د طرف رضا ایمان شه باغله خپل باغله ګوټو کا نو جیمی کې به ایمان سے د ګوري شربت وسکه نمو شرعان و بوسکو نو آقا قاسم پو جائے بیدار او پو جائے بیدار دار ازتاق پرولی جو آشتا آخو شیئو بلوار کی تری موہر کوئی غوخے موہر کوئی غوخے بچڑی بچے اور علاج صبا کرو شیطان لَا اگا زور پختون دے لام دے تاکید نون تاکید سکیلت رہے قسم خرم چے دو ادائی پا خیر نپڑے نم گمراکون بے دا سی حالی او شکی ما کھایو اللہ خرابہ ما سوچو کتی ارد دا سنگ چل بکی دا یو کنبکو جاکو جانے ہم دل ہم دار دار دا کو تول سوری سوری دی زبا کم دے کنبک داما دا بسنگا دا کی کل ماوی یرد یو مسلح توحید پکار داوان چې د دې کو چې بنیاد مضبوط شي چې داو موږ چې لا اله الا الله نو تاسو کله هم دا مسله کوله لا اله الا الله او مې هم د مثال څه مې غوښولې چې چونه لګول په قبر جرم دې مثال به مې دا وي دا اعظم په کو کې چې رب په داخلي کو تل دي مسله دلیل شته اوګه دا داونه هغه ټول ځک میده په شا تختي خوازه سره چاواله مسئله بیان کړي د توحید د خدای فانده هغه سره لری شي بودای لری شي هغه سر روان شو هغه روپې کشمیره لری شو د شیطان یوار کو تاخذ لره د شیطان په کې اوس الکان کی جوادین د دلت دله راښینه دلا ناو جوړه دله چې ناوې شنه هغه دله پادره کې له کتنې او جانې بدلې کی د شیطان نور ماته وروي په خوا کې ير په خوا به تاسو دین دې حقوق او رد دمان وای کو ا قران د در سره اوس نه کې او ذکر نه کو چې په یو ده تنکاوئی که او سڑه او دیر زوره اوڑا نو چاورتاوئی که پنجوه لیر غل ناسته ویارا پلانه این پیداش و خور یاده که آقه هر سروان که نو اس چاہ تسترگی نشونگ چطوله مای پا خواف و ڈمان گرده ده پا اجروکه ڈمان براو سی اجروکه بگرده ده نو زلال ارم آمائلشتا نو ما وضبال سر با قرآن و نو ما واغی کمینتو که ملک و مطبا کوئی نوچا غیجوا او نمانا نما و قلتل رایا را نوجرین خودا چا منکونشم پختون خواهی او اجرکو قدر دیشی اپار لارتلیشی نما و تلکی ن... قل رب قاسد نما و بسم اللہ الرحمن الرحیم نما و نم قرآن شروک درمی رو گرر نما و قرآن شروک نارکو امور دارش کوئی نما و قرآن چاواری دارنم باڑا مرده مرده اوکرا زب اطلا ہن مې دی خل کوې یو په خیر نپيږي جام را دې ما مينت نیو شې زبای ګډم مې ته ګورلې نشي اسي وایې دې ګډو مې ان مې خده ګور به کنه ما ستنګې چې دې ما نه ځل کی مې ته ځې کې مې نه ځو د دنیا کې نه ځو کومزورې سړې کې جنګ کې خبره نه دي نمازان سره ټول را قران نو پاږه ودی چې قران می شروع وته نه دی قل کوی چې کوي ځان مکا کوي قران وای دی زه شوګو تا لاره نو زه به شوګو تا لاره و درته هم په خیر نه پری دی مرو زما د هیڅه دا شاملات زه په خلل ځل ځم ناغمه ګره ګره هر دمه ته مې ربانین کته ځل مې مانه مایه په خوځ دمه شیطان ویوار کته دی پس اڑمی زبې اور خراب نو شیطان تی وی راوسته نو سره د دماني اور خراب होत لا دمانون ده نو ځست څلکه ځنه دلشم نو مې د ځکه غره کړین په یو خور دی راښوا او ځای ګورل دمان بوتل نو ځت غله ناسین چې اخره هوځو او ازو سکار دا شیطان کار دے لا ذلن نه زبې خان غومرا کوم دا کوې دی نه واده بیراث ختم کو نو بے خون ده بے غیرت پیدای جنو غی زمان نه چالک بنائے تو نو ذوسو کو زدار سے لا ذلن شیطان د شرک او درست مرواج داو قابل جرنیل دے بېمان او غورتا حلقی بخاری کیو حجیث راجی دیر زمانه ما و سوچ دو پر نپیدم نبی علیہ السلام فرمائی چه دا دریاب بیوظن سرا اسپین بربند کی یقصاو آز الباہر و عرب دا دیراب دریاب چکم ایراب امارات متحدہ و مقی بیدل لیر دا دریاب بیوظن سرا اسپین بربند کی خبردار چنیزی نشی گورتا مګر که ستاسو ذریعه ایږي ته ریګیږي نو موږ پریږو چې راځي سماتل کله چې خلک دوبای تلاق اډامانو ایراد اپارکور کې چې یو لگے در نو موږ په حدیث پوښو چې هویداغه دا مطلبو چې د دې نو وسرا شپې نه تیل بارشي ادولت ډیر شي داغه دولت په خلک راړي او فز حضور و پیل دا مطلبو چې اچي دوبای دا دا کور د ټېنې خلينه او دا کور د هیڅ tụجور نه ساليده ده نه پېټه نه دا به نا حديث دا مطلبو چېږي کېږي مورته ولاوذ النوم اقوما كون بده خامخه ام ميدونه وړ كون او ميدونه سو ويقولون سيغفر لنا رسول امید و كون په بواخره وکي دا کارو کا ته وَيَقُولُونَ سَيَفِرُّونَ وَاي دئ مونته بالله بخنوکي شيخه کومر کوي اجر ته ولدا کار کوي وي خاق قفور رحيم دي راه وي بخنوکي و بعد بخت راه وي تا ته بخنه کوي <أَنَّهُم> امیدن بولکون چه خیر دی وقت دیر دی کرننی سرابت و بوخ کی کرننی بلضبط و کی دار شیطان کار دی آشیطان مخلوق پده تباہ و برباد کیو سورت عراف کی راضی آیت یو سل یو کم ہویا وبلوناهم بالحسنات والسیات خلق باز خوشعالا یا غمون راولم لعلهم يرجعون فخلفهم بادهم مخلفون ورسول کتاب نا اهل رسو پیدایشی او دمشران او دین واقلی یا قدونا رضا غلدنا او بی پسند که سامان داد دنی نا کار دنیا ویقولون شعفر لنا او دعوی چیزر دنیتا دن وغنووکیت وغنوکو شیطان والا اومنینهم والا آمرنهم او yana مګوم دیتا نو پرې وکي او ګور ډنګورو زمما پنو دال انډې له دا, دا بچې ده تا قزا فزا ولا امرنهم او دیتا نو بدل وکي دین درای خلق الله دین دل الله خلق الله هغه پیدائش در بل عزت چې خو ته مرنګ ور کړلې مخلوق وره کړلې کوم رنگ ور کړلې ناوه بدخز توق رنگ فیدی سر با کٹاو کی زان با سر جون کی لندر جان دا لندائی جان شوا لندائی خررہ لندائی جان من سر اگوست دا با سر دا, دا رنگی سر پل گل با در کی خان بشی دیر سوڈر خان شی اگر ولله جای شه دا و سولر کان شي اي پرګارګو تا ته زان دیو شرمو هه زان دیو شرمو راستا پرګارله زان زره لي نخري ووکلي او په شرمو دي زانو شرمو ته لا ته لا شان تن پهږي يزاګي ما تپين کوه من از در رو پختن من در پختن صالت با گیره او خره نو سره خدشی نو خد خد خندشی نو پختانه چه یا سره سره ازان خد که نو ازان خد که نو اجراوه ای نا مردوه ای سر توب نو دینا او شرطیم سر توب نو دینا یا سوگدار ناسو میدیر ماتا یخا مولی نا یا دینا خد از په دې وخت کې دا ګناه لري مې دا ګناه مناسب بجنګ او پښتوم شريم فال غیرن خلق الله شیطان با بدای اړه الله پیدائش بڼي ارند الله چې یې هغه وژني او خلق الله دین الله اا زو شیطان دوست او بني داخل شیطان را دوست بيدان نه اچاتیو زو شیطان دوست بیدالنانا نو تاوانی شو پتوانتیا سرگن معاشرہ با شیطان خرابید ایراد چلو لشو لیسلاح المعاشرہ نو دیو جنل شیطان اسم نیرا اخلاص کرو چیده شیطان داکار دے سنت بلر کئی دین بلر کئی حار سکے با پاقیدہ کے پاعمل کے پرنگ پجو سکے حار سکے با بدلور کئی دا اعصاص جندت با کئی یای دوم واډه وکای دي شیطان امو ندی نو ور کوي او اواډه نو کوي شیطان مگر ته کوي واډه وکای ګیرلرکا چې ځل میخ کاریږيږي لرکا چې خپل ځد ته خسته وي وار هغه ته طالب یو خبره کړو شو یو سړی ورته ګرځې درغه کوم دی نه نه به را باندې سبو کې دا سچو غاری دغه قال د پردنی بارګر دي موږ Taliban موږ لا نه مری کېږي نو کېال پیدا نه چیرته نو خري ته وګورات نو د الله کتاب ګیره د او محمد چې گره غیرتنی که نفما بس اوکی زیفی غیرتنی که نفما بس اوکی بل باکنی که آری اسبار دو دست طرف سو سفید چرم حاصلہ سکی آری سپینه سرمنی پلاس رارا و سوکونتی نن لڑا آری دا گرم لڑا یای دوهم شیطان دا دا علمانیم او آدنا کئی دیتران شیطان مگردو که دا کسان زائد دیجانم دے کامل فردہ چه دے دک اللہ لی کتاب نمون کرشو او دیش خود گانا او بنو امید دین اخلاس والے او آکسان آمنو آمنو معاشرے تا اشارہ دا او آکسان اصلاح دا معاشرے وی من دا اخکام چاہ کم بیانشو او پل جن گزارہ مطالق سنت شاہ عمل او عمل نیک دا احکام نافذ کرو کور چه من با کور عرص کور خلاف تو قرآن و سنت منکو وی منل دا احکام چه او دا ٹھیک دی صورت نسا کے اجاری کرو دا احکام مولانا قاسم رحمت اللہ لے چه کل وادو کبانی دی دار اللوم دیو بند نو آغا خرد دلوی کورا نو آگے سر صندوق دک دی جا مورا مولانا قاسم جو فور تلال نو خضی تیوی یو خبر درته تمخی زما زماستا جن دنیا کی بطیری کی. نو کچرستا عقیدہ و عمل بلشانتی زما بلشانتی نو زمان گزارنے کی نو تا ترددداؤم چکتا تقبل عقیدہ و عمل مطابق لقرآن و سنت کې نو زماستا جن تیرے دیشی او کچر دا سنکے نو ما تار اللہ سنے دارو رو رو تا ازاد آئی خلم نے کہا وی بیلکل وی خا سنت طریقہ داری چه سرائے نیرے زائد تلارشی نیر درکات منزل کی نفر نا ورد درکات منزل کا نا ورد درکات منزل کا نا ورد درکات ای وی بیت دعاون چه سنت طریقہ داری کہ سرائے درے جو ری جا ہمیں ساتھ لی چه زیادت نہیں سی ساتھ لی او تا درگو دیل جوڑی دی او دا خلاف تو سنت تی نتت درے جو ری یو او ا خیراتی که ناغیر خواه ناغیر خواه ناغیر خواه ناغیر خواه در جونهی تیرن که انواری سنوک که بند که در نوم در بند وری که غندی جمعاتو مسجد چتا ورطا ای زچه کل تالیمون ناغی جمعات پاکوال حالو فوس آغا بران شوه بل شاند آباد شوه مسجد چتا ورطا یو گنبا تو وری که جمعاتو در مدلخب آگی جمعاتو آورکی زمون دی نو دا مدرسا پاقی که او پاها دو ما نکی او دا اگه محتمیم پاها وقت که چکمو او شیخ والدیسو نو مولانا دشکه صندوق پسر که خود تنبای ووالا پسیدیو چنده می راوری دا دا جامعی دی خرسی او دا مدرسی چنده دا آگه جامعی خرسی شد او پاقی نظار علوم دیو بند دا کمزای ندې سوداوه شو هغه دا چې تیر سره دي دي ادا ډن ور سره مطابق تو سنت معاشره مطابق تو سنت سره سن دن دي نبه کې تکلفته انبه کې غویمشته خې ګو تکلفات شو روک پځې تکلفات کې تباہ و برباد شو دای ځان سره حساب ورکو چې را تکلفات منکو دا حضویمی کو نوز بوشی نوز ترغار بوشی حالانکہ مدخل ابن الحاج بیگری تیز اختار نفس مسافہ بداعات تی دویم جل سفر چورا سی شامی اتساو ودر جلد اول سعایت دویم جل دو سو پینزش پیتر شامی پینزم جل دریساو شپک دیر المحارم لملتقتنے پل فتاوه دارنم دیو بند سوال تینسو بحط تا فتاوه اشنفیه صفحات اٹاون جلد چار مجموط الفتاوه یوصل دریدیس فتاوه رشیدیه یوصل صلویر ابو داوت یالیسی صلوش پیتا مجالس الابرار دو سواتنوی احتسان دشایبتی بی یوصل شپک پیتا اصطنان والمتدعات یوصل پیتا کده طور کلی کی تدمون نفس دا مسافحات چدا دا دا زما جلد زیاد نور په دې مسائل ما مفصل لیکلې خلک په دې مصیبت راغله دا نو چې هر ځای کې تقریبا دا نو کې تکلف په ټوله کې ابو داود دین جلد یوسل یو یا صفه البخاري دې سوا تلص مستدرک تعاقیم سلورم جلد یوسل سلو داوی کې مدخل دین جلد 200 غسلې مصلت امام ابو حنیفات بیم جلد دریسا ہوئیو جامع صغیر یوصل عطا اتیا پودے تکلف حرام دین یسرن بخاری کی رازی دانگی نسائی بیم جلد یوصل عطا پون دوسا اد دین یسرن اثان کار بکیت انگول بنا کے او خلق و تکلفات جل کری دی یعنی ہر چی کی تکلف ہر چی مسئبت والدین آمن نواتسان شیمان احکامو چراکم دی سرګی کیچو عامل الصالحات انفاز دیو کو نی کی دا قانون جوړی که چې زمونږ جنم carbide په سین د پارا د جلتاي د پارا تایید مخکې عقیده سمشه او سم معاشره نو دا سین په مخکې د جن راتل سین د جلتا داخل کړه سند کړه ضرب وزن دی جنتا چې سمو عملي سمو نو یې ساریګي اول تیسنیو داخل جنت تر بودم خو مطلب دائی کہ دو سزا بارکون بقرار عمران کی تیبت تیرے دل اگر تیسن پر آڑا چک اکیدو ام سمشوا عمل دیم سمشوا دن مکرم دیل را جنت نتا روانی بید لان دل دل اوند که امیشہ وادر دا اللہ رشتی آ اسوک دی رشتی نیدار لانا پوینا قیل پوینا دل داکی چک ارکا دم سمشوا اصطا معاشرم سمشوا نظما و عدد اصلاف او فورن اصطا اصطر کے پٹیدر او جنب تطل برابر دی مانا ایداشوا تو تا صدقونا سزا نم بکتاوی چکر اطاق پرا معاشرم سمکرا چونکه دل تا ذکر او که دا معاشره اصلاح ایمان مکیس ذکر جو نسی داخل او تاکی دیور که بلیر واد اللہ حقا دائمکی نو ذکر کری ليس بیام نه د نجات په خی ستاسو ليس امر بیاامم نه د کار د نجات تاسو په خال چې تاسونجات په خیال دا کتابو چې تا ځان د خپل معشره جوړ کو دا د خین دی دا دیکار دی چا چې عملو باید سزا شي په او به نو ځان لره لهان دوست اما اچھا ملو کو ملوکو دنکونا فنوریوکو خدا او شرط دارے دا کی ایمان پکی گورے وہ مومن جملہ حدیث شرط تھا دانا بابا درا مزد کئی مو دردس کئی معاشرہ خکڑیلا لیکن ایمان پکی نیش ہے دیو جنہ ایمان شرط را, را. باب در آمالو در اصلاح در معاشرے شورو نو ایمان پکی شرط اسے نجی ایمان پکی رے دا کسان دن بچ جنت ظلم مونشي پدې باندي نه کې نقيغ هغه د کجوري ادو کې شاته صورت کے نقيغ کتمير فټمیر راځي اسوږ دې خستا بدن کې دا اچانا چېږي دې گردن الله تا اده متبيعه سنتي ان گسير محسن متبيين رسلنا سورته بقره کې هم تیر شو یا ده ګردنه الله ته کېږي اده متبيعه سنت اتابه او د طریقې ایبراهيم دا سید بن چرتون کې او دې شک دې دن کې په توحید علي او الله یې ګرینل دوست حديث کرا دي لو متق لو كنت متحدن خليلن لاتخذت ابا خليلا ولكن اخي في الاسلام دا هي حديث دا معنا نه کولا کزه څوک دوی سیسم نومو ابو بکر دوسین لو كنت متخذ انا خليلن لاتخذ ابو بكر خليلان بغاري عزیز کما دوس نیوړې مما بابو بکر دوس نیوړې لیکن دوس پهنی نشم دا معنا نه ده سريا خليل ویلي شي اغه تا خاص خبره کوي اغه خبر اوری چا ته نکي را عزيز مطلب داري کما پاکه موزه اسلام کې یو سړي خاص خبره کوله ابو بکر د اسلام احکام ټول خلکو ته مانای دادا لو کن تو متخدن خلیرن کمای او سر رازدار نیولی پا احکامو دا اللہ کے چاگتا باوام بلکتا بنام نوام بگو کرتا گیدیو لیکن سے خاص نیسم زدہ الله جن عام مخرم ماوالالغیبی ذریم دا ادا مانا را. دا دانا کی دو دا حدیث مطلب داو کی ماک دو سویولی خاص کولمی نماب او بو کرخواست کرو فنا ضد اللہ احکام طول تخیم وللہ مضمون ختم شو نو تفرید توحید پی کئی اصلاع دم آشرا ختم شو نو گردہ اصلاع دم آشرا رضی مسئلے رضا اللہ رضی ستیبر رضی او دے الله پارشی مندی راگیر کې کے واقدار ذیم توحید مسئلہ یستفتونک تتمدہ فما سبق تفرید